Мені випало читати у першій частині вечора, а йому – після перерви. Тобто його виступ я слухав уже із залу, з четвертого ряду, що його резервували спеціально для нас, учасників. У своєму виступі він порушив усі без винятку рекомендації завбачливих організаторів, що їх вони пункт за пунктом виклали в окремій інструкції, як читати для нашої публіки – і при цьому навіки не зганьбитися. Автори інструкції, підозрюю, що насправді за ними стояв той самий директор Колобок, застерігали, зокрема, від розтягнутого вступного пояснення. «Зрозуміло, що ви геній», – писалося в інструкції, «але наша публіка швидше за все так не думає. Вона не зобов'язана, роззявивши рота, вислуховувати ваші, можливо, навіть і слушні теревені про все на світі. Тому, якомога жвавіше вавіше двома-трьома стрибками до тексту, кілька лаконічних вступних речень, котрі не стільки розжовують, скільки закручують інтригу, і до суті справи читати. Тим часом він усе говорив і ніяк не переходив до суті справи. При цьому він оголосив себе жертвою канадського політичного режиму і зловісно пообіцяв, що його твір буде актом відплати. Ці заяви спричинили в залі першу хвилю смішків, які у свою чергу спровокували його на подальше занудливе коперсання у власних образах і причинах від'їзду з Канади 20 років тому. Зал починав розуміти, що він і справді мудак. Сміхові реакції публіки, писалося в тій же інструкції, є одним із очевидних проявів вашого успіху. Але за умови, що люди сміються там і тоді, де ви самі цього хотіли, змусивши їх до сміху вашою дотепністю і в жодному разі не вашою недолугістю. Скидалося на те, що в його випадку це було якраз воно, оте в жодному разі. До читання він, у кінець заплутавшись у виправданнях і звинуваченнях, перейшов десь не раніше 15-ї хвилини свого виступу, коли значна частина публіки вже навіть перестала підсміюватись і почала невеличкими групами покидати зал. У своєму романі він, наскільки я міг зрозуміти, провадив розповідь від імені якогось чи не приватного детектива, що його урядові спецслужби винаймають для стеження за дружиною певного дуже високого урядовця. Зрештою, моє враження може бути хибним, настільки невиразно він вимовляв прочитане. «Ваше бажання самому озвучувати власний текст?» – гнула своє фестивальна інструкція. «Не може викликати нічого іншого», крім глибокої поваги і захоплення. Але, якщо ваші мовленнєві функції дещо розладнані, іншими словами, ви розмовляєте так, ніби постійно тримаєте в роті пару гарячих картоплин, то краще утримайтеся від цього. Ми з радістю запросимо для вас професійного актора, що виконає ваш текст незрівнянно краще за вас. Останнє, чим він усіх добив – були відступи й коментарі по ходу читання. Зупиняючись на півреченні, він починав хаотично розтолкмачувати якусь несуттєву деталь, залазячи у все дальші нетрі ображених і претензійних асоціацій. Після чого хвилинами шукав місце, на якому зупинився, і жодного разу не знайшовши його, махав на все рукою і починав далі з першого ліпшого абзацу – так ніби свідомо бунтував проти інструкції, що якраз на такі випадки сповіщала. Зрозуміло, швидкий імпровізований коментар до прочитуваного матеріалу лише збагатить і емоційно підсилить ваш виступ. Однак, тільки за умови, що він блискучий і блискавичний. За всіх інших варіантів краще не починайте». Якщо я колись бачив провали, то це тоді. Тієї ночі в салоні гостинності я вирішив трохи розпустити волосся після напруги прожитого дня. Мені навіть уперше за всі дні вдалося порядно захмеліти, від чого вся присутня тут таки фестивальна тусня вперше здалася мені своєю і милою, а деякі люди просто рідними. Це могло нагадувати танець, усіх з усіма. Хоч насправді ми тільки починали торкатись одне одного. Якісь раніше тут небачені групіз підсовували мені примірники рекреацій і просили щось до них домалювати. Якісь фотографи знімали з біч, як ми всі обіймаємось. І якби немовний бар'єр, усе не закінчилося б аж так платонічно. На що я, однак, спромігся – це запитати в однієї з них, чи вона була не дружина місцевого прем'єр-міністра. Дівчина розсміялася всіма своїми зубами. Десь коло п'ятої ранку в салоні, накульгуючи, з'явився він. Невдовзі по тому розбіглися всі, навіть найвитриваліші з групі. «Мій останній ранок» а точніше глибокий передполудень у Вестінгарбор-Кестл почався завиванням сирени. Я ховався від неї під подушку, мою голову і без неї рвало на шматки. Але сирена не вщухала. До мене поволі дійшло, що це якось неспроста і, можливо, в готелі пожежа. А пожежі у хмарочосах – це something. Цілком особливий різновид екстрему. Тож раптовим спалахом пробудженої уяви, засвітивши першу сторінку завтрашньої Globe and Mail з фотографією мого обгорілого кістяка і отакенним заголовком «Для декого фестиваль виявився фатальним!» Я зістрібнув з ліжка, на швидку одягнувся і вибіг у коридор. Сирена продовжувала завивати, але нічого страшного не відбувалося. Ніякого диму ніяких язиків, ніякого полум'я, просто виття сирени і все. Можливо, хтось дозволив собі закурити в номері для некурців і спрацювала сигналізація. Я до сьогодні не знаю, чого та сирена так завелася. Та це і не важливо. Важливо інше. У коридорі стояв він, так само розгублений, а до того ж і скривлений, у самих лише пічтанниках, ні, не в трусах, а саме в пічтанниках, я й не знав, що таке ще носять. Його також розбудила сирена, і він вивалився у коридор, не знаючи, що далі і до чого це все. «Мене звати Юрій, я з України», – передбачливо привітався я. «Знаю», – роздратовано кинув він, – «у тебе виявляється той самий номер». «Той самий?» – не второпав було я. Але вже на дальшому реченні, що означає ваше той самий, я, так мені здалося, додув. Можливо, через те, що врешті заглохла сирена. «Вибачте», – сказав я, – «мушу пакувати речі. Мене за годину чекають внизу». Я повернувся до свого номера, а він, я впевнений, так і стояв у тих своїх сіруватих пічтанниках і поглядом окуляки свердлив мої двері. Насправді, ми не мали чекати щойно через дві години. І останнє доповнення. Рано вранці 6 березня 1977 року, коли Маргарет уже розчинилася в повітряному просторі між Торонто та Нью-Йорком, Рон усе-таки накрив того покидька. Рон Вуд, англійський циган і наймолодший гітарист найлегендарнішої команди світу, відрізав йому шлях до швидкісних ліфтів і наздогнав його на сходовій клітці десь аж між сьомим та шостим поверхами. Спускаючи його сходами вниз, Рон чомусь подумав. «Віднині ти принаймні завжди кульгатимеш».